Тепер на цих соляних полях росте мала, не вище колін кукурудза, а осушення завдало великої шкоди довкіллю. Не згадуватиму вже про Чорнобиль. Так само згори писалася декретами і історія. Наприклад, коли Київ запланував відзначити своє 2000-ліття, мусив отримати затвердження від істориків з Москви. Вони ухвалили – що 2000 років для Києва забагато. Прийшов історичний декрет. Хватіт вам 1500. Добре, що не зменшили до 1000. Львів хоч не такий елегантний, як Київ, але Львів має перевагу над флегматичним і обережним Києвом. Львів український. У Львові назви майже всіх вулиць змінені на українські національні назви. Ніби витирають сліди комуністичної влади. Хоч і тут, як кажуть, ще не всі дільниці відкриті для проїзду звичайних громадян. Ті, де ще живуть і владарюють колишні партократи. Львів агресивний, пульсуючий, запальний, нетерпеливий. Це відчувається, немов гроза в повітрі. Львів має Личаківський цвинтар з прекрасними оригінальними пам'ятниками. Франкові, Соломії Крушельницькій, Володимирові Івасюкові та іншим українським визначним постатям, так само, як і польським та вірменським церковним і світським діячам. Львів має високий замок, де від замку мало що залишилося. Львів має чорну кам'яницю, першу в Східній Європі аптеку і багато інших історичних і культурних пам'яток. У Львові вже відбулося відкриття контроверсійного пам'ятника Шиченкові, на який, за ініціативою Василя Іваницького з Канади, зібрано фонди у Діаспорі, а пам'ятник відкрито в Аргентині. Дехто дивувався, чому в Аргентині, якщо в Україні також мають велику практику, у відливанні і ставленні пам'ятниками Ленінові іншим вождям найщасливішої країни. Дехто побоювався, щоб цей пам'ятник не був гірший за пам'ятник Міцкевичу. На ринку Шевченко стоїть в довгій покістки кереї, просто волосий, з напівпіднесеними руками, немов не знає, що з ними робити. Цілої споруди ще нема, бо до пам'ятника будують велику плиту, хвилю моря, на якій будуть зображені у плоскорізьбі важливі історичні і культурні події українського народу. Люди дивляться на новий пам'ятник і висловлюють свої думки. Та то завжди проблема з руками, треба щось з ними зробити, відповідає один на критику іншого. То правда, каже інший. Пам'ятник ще не закінчений, то не можемо видати остаточного вироку. Де той пам'ятник Міцкевичу? Ходжу по ринкові і не можу його заважити. А він же такий славний. Запитую перехожих. Але й вони не знають. Аж тут один чоловік мовчки показує мені пальцем. Пам'ятник під моїм носом. Я стояв близенько від нього, навпроти круглого голого високого стовпа. І треба було його обійти, щоб із фронтальної сторони побачити складну композицію скульптури на стронкій колоні. У цей час відбувалось перепоховання патріарха Йосифа І з Рима до Львова до катедри Святого Юра. В день його прильоту вулиці Львова, якими вестимуть його тіло, повні людей з церковними хоругвами. Поприїжджали автобуси з провінції. Сюди повно міліції та війська. До Святого Юра не можна дістатись, щоб вклонитись великому мужеві українського народу і мученикові церкви. Він відбув 18 років каторги в ГУЛАГу. Викликав його сам Сталін і обіцяв зробити його патріархом Російської Православної Церкви, якщо він відречеться греко-католицької віри. Йосиф відмовився. Всю ніч і день стояли довжелезні черги до святого Юра. Газети писали, що мільйон людей пройшов повз його тіло, що лежало забальзамоване в домовині. Прибули достойники з Рима і інших країв. У відправах брав участь патріарх Української автокефальної православної церкви Мстислав. Президент Кравчук приїхав віддати йому останню честь. Одні люди завважили, що Кравчук у храмі не хрестився, хоч він хрещений. На святковій академії у театрі опери і балету патріарх чи тільки кардинал Любачівський, патріарх Мстислав і президент Кравчук Сиділи в одній ложі. Кравчук присвятив свою промову великому мужеві, тим самим надаючи йому державного визнання. Під час конференції Кравчука запитали, чому він не хрестився. Він відповів, що не кожний, хто хреститься – праведний християнин. Це викликало полеміку в медіа. Були за і проти. Однак всі погоджувались, що Кравчук вміє вийти з кожної ситуації. Несподівано я опинився на весіллі. І мій товариш Ярослав Качай одружував сина зі студенткою медицини Львівського університету. Дуже гарна пара. Брали шлюб у прекрасно розмальованій Преображенській церкві. Весільна гостина відбулася в ресторані під Левом. Була деяка непевність, бо президента Хравчука хотіли приймати в тому же ресторані того ж дня – але прийняли десь в іншому місці. Весілля було дуже гостинне і багате. На столах стільки страв і напоїв, що не було де голки впхати. Оркестр із співаками давав перед вечерею концерт. Були промови, патріотичні, були і комічні моменти. Староста почав прийняття молитвою, але не знав добре отче нашу, і люди з приємністю голосно йому суфлювали. «Згодом танці. Молода пара – картина закоханих щасливців, щоб їм так пощастило в житті, як гості їм бажали».